Elég sok van itt cseppel, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, itt sok fiatal van sportnál sport, nice, is, és hogy volt újságbizottság hát az igényeket. Egy olyan. Szerintem van már Szerintem szerint ezt meg tudja oldani egy A Igen, akik van, kultúrossai van, van, vannak, úgyhogy hát ezt a kapcsolatot feltétlenül kell venni velük. Addig jó, mikádár él? Szép hőestét kívánunk mindenkinek! Ez itt a Klubrádió, benne az addig jó Kádárja, Babbal, Pszího Petivel és a alázatos narrátorával, Punksznotded Miklóssal. Pszichóval megállapodtunk abban, hogy miután a múlt kori adásban egy héttel ezelőtt egy kicsit túltengett és mindenféle okosságot mondott Bendix-el meg a kapcsolatban, ezért ma nem beszél, hanem inkább csak bólogat. Szervusz, Pszího, bólogassák, aztán szépen. Tehát arra jutottunk, hogy... Egy kicsit folytatnánk a nyári szezonban a technika történeti sorozatunkat. Annak járnánk utána, hogy önök kedves hallgatók, hogyan, mikor és honnan hozták be első számítógépeiket. Beszélgetve ma reggel az egyik műsorvezető kollégával, illetve hírszerkesztő kollégával azt mondta, hogy szerinte az, hogy Magyarországon a, a szoftvert, azt mindenki ilyen közösnek tekinti, tehát senki nem fogadja el azt, hogy a szoftvernek van tulajdonosa, mely egy tulajdonosnak egyébként időnként fizetni kéne, ha már használjuk a szoftverét. Az szerintem a 80-as évekből keletkezik, akkor, amikor az emberek még magnókazettán szereztek be mindenféle programokat. Akkor azt gondolták, hogy jó napot kívánok, hát átírom azt. Akkor az enyém vélátás. Tehát ez egy kicsit megalapozta a magyar számítástechnikában. A viszonyt a szoftverekhez. 24.07953, arra vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy melyik a legrégebbi számítógép, amelyet önök, kedves hallgatók behoztak Magyarországra, mivel, mire lehetett használni egyáltalán azoknak a dolgoknak, amik a számítás technikára vonatkoztak. Tehát ismerd meg a basic nyelvet, az annak volt egyáltalán értelme. Tehát ma a komputertechnika a műsor itt a Klubrádióban, a 95.3-on, illetve Bácsiskon megyében, Kecskeméten és környékén a 97.7-es frekvencián. Tartsanak felünk az elkövetkezendő két órában, meg tudjuk beszélni ebben kapcsolatos élményeiket, és akkor ez lesz az élményfürdő itt a Klubrádióban. Tehát 24.07.95.3. Az apropót egyébként az adta, hogy vásároltam, illetve hát elcseréltem egy számítógépünket, és, és mondták, hogy nagyon modern, nagyon fut rajta minden, annyi megabyte meg ram van rajta, hogy csak győztem számlálni, és aztán vasárnap délután, illetve mm, egyszer csak egy felmondta a hirtelen kinyitott 57 ablakot, mindig 57-et nyitott ki, ami készen léti állapotba helyezte a gépet. Akkor a kis pangsnod, de család megijedt, és arra gondoltunk, hogy na, bekaptuk a vírust, az interneten keresztül elért bennünket a, a gáz, és hát visszamentem a Számítástechnikai üzletben mondtam, hogy fiúk, figyeljtek, vettem egy gépet, garanciális még. Tudom, hogy vírusra nem vonatkozhat, de hát azért próbáljuk meg megoldani ezt a kérdést. És hát egy napos szenvedés után nekik nyilván nem egy nap volt, tehát egy napot kellett rá várakozni, Kiderült, hogy nem vírus érkezett hozzánk, hanem mondjuk a. hogy hívják ezt? Billentyűzet. A billentyűzettel lehet valami probléma, tehát vagy az Entergomb alászorult be valami ami kapásból kinyitott rengeteg ablakot, vagy pedig, hát nem tudom. Na minden este a számítástechnikához fiel vagyok, a kedves hallgatókat kérem arra, hogy, hogy segítsenek és magyarázzák el nekünk, hogy hogyan is volt a számítástechnika a vizsgált időszakban. 1980 mikortól lehetnek Magyarországon számítógépek, vagy korábban? 1975-76, honnan szerzett az ember számítógépet? Na, akkor ezekre a kérdésekre keressük a választ. És miután Peréns Zoltán, alias Fikidi, a tegnapi függőjátszma műsorvezető szerkesztője, én a hajúgyári szigeten lép fel, Csernus doktorral tartja Árnyékbox című tóksóját, melynek a neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, erre a felvételre sort kerítünk itt ma este, tehát 24 jó estét! Jó estét. Üdv. Üdv. Hát számítógépre hallom, hogy nem kezdi el senki a témát. Hát én elkezdtem. Jó, csak senki nem telefonált. Hát. Jó, kezdem. Én nekem középiskolában, én akkor még másodikos voltam. ABC-80-on tanultunk, és ez 1980-ban volt. Mi az az ABC-80? Ez egy számítógép típus volt, amelyik basic nyelven programozható volt. Uh -huh. Talán egy-ketten is emlékeznek rá, És sejtem, tehát szerintem azok, akik mondjuk a 70-es, 80-es években számítógépet vásároltak, azok elengedhetetlen, hogy mindenféle programozási nyelvet megpróbáljanak megtanulni. Tehát akkor még azt hiszem, hogy ez szükséges volt hozzá. Akkor még itt Magyarországon, sőt én szerintem még kint sem nagyon volt 80-ban se a Commodore, se a Spectrum. Ez az ABC 80? Ez az ABC 80. Ez milyen gyártmányú gép volt? Hát lehet, hogy butaságokat mondok, hogy valami fin, vagy magyar, vagy valami hasonló lehetett. Mekkora volt? Hát egy külön monitor, saját monitora volt, és billentyű állt, és tulajdonképpen a monitorban volt benne minden. Tehát egy, egy, egy mai PC méretének megfelelő volt, uh -huh. de most, hogy a 80-as szám az honnan jött, azt nem tudom. Lehet, <gül> hogy, a, lehet hogy évszám volt az. E Halvány mind közön nincs Aha. Úgyhogy ezt így nem tudom. Tehát én avval kezdtem el, azon tanultam meg a Béziket, aztán érettségi után katonaság, az egyetem, akkor kaptam Bécsből egy 64 es Commodore 64-est, háttértároló nélkül természetesen, úgyhogy addig, míg be volt kapcsolva, addig üzemelhetett a a számítógépem, és addig meg tudta csinálni a dolgokat. Mit tudtak ezek a gépek? Tényleg tök vagyok hozzá. A 64-es, hát 64 kilobájt volt a, a memóriája. Az sok. Az mihez képest? Hát az egyhez. Az egyhez képest nagyon sok, de ma már egy, nem azt lehet mondani, hogy egy telefonba több memória. Tehát messze-messze... Nagyon kevés, de viszont a komodornak nagyon jó volt a programozhatósága, és valahogy nagyon jól megcsinálták a helyi kihasználást. Most én annyira ehhez a dologhoz nem értek. Uh -huh. Aztán mivel, hogy nem volt hozzá háttértárolom, tehát amit egyszer írtam, azt el kellett tárolni, ugye a műegyetemre jártam, ott azért már voltak ilyen barkács dolgok, úgyhogy egy fali a közönséges magnóhoz egy átalakítót árult valaki villanykarról, és öttőle vettem egy ilyet, úgyhogy otthon az Orionnak a dekével tudtam ö, a programokat ö, menteni, illetve visszatölteni. Tehát ez úgy nézett ki, hogy, hogy írtál valamit, akkor be kellett kapcsolni utána a magnót, recgombot megnyomni. Pontosan így van, és igazából a hallgattam azt, hogy most elkezdte az adást, vagy nem kezdte el az adást, és volt egy kis muti ilyen, ilyen kis doboz, ami a mérete az, az, az 15 cm szer 3 cm magas és 7 cm széles. Azon is volt egy kapcsoló, azt is be kellett kapcsolni. Ugye az volt egy jelátalakító, ami a digitális jelet, a számítógép digitális jelét átalakította az analóg jellé, hogy tudjam analóg dekken tárolni az adatokat. Egy 90 perces kazetára mi fért fel? Rengeteg. Egy 90 perces kazettára rengeteg. 90 perces kazettát nem tudtam teleírni. De viszont sokkal érzékenyebb volt a szalag nyúlásra, ezért nem is nagyon ajánlották a 90 perces kazettát, mivel, hogy füllel a zenét, a 90 perces kazettán, ha nyúlik, nem nagyon lehet meghallani. Tehát 30 perces volt a jó. A 30 perces kazetta volt a jó. De nagyon sok mindent. De hát, mivel, hogy itt csak azok a programok voltak, amiket én tároltam el, tehát én írogattam be. De mire miről ott... írtál programot? Vagy mire? Vagy minek? Például számítás, mert egyetemen ez volt a lecke. Szóval voltak ilyen saját elvetemű dolgaim. Akkoriban írtam, hát nem sok programot, de mondjuk amőbb a programot meg egy-két ilyen BASIC-be alapprogramokat. Mondjuk most... én megtanultam BASIC-be programozni, szóval én ezt, de már középiskolában, tehát én nekem nem volt gondom. Az mi volt az a BASIC? Az erről szóló könyvet emlékszem, hogy, hogy nagy példány szemben árult, adtam el abban a könyvesboltban, ahol a, a vizsgált időszakban dolgoztam, tehát arra mindenki nagyon vágyott, amikor mondták, hogy hamarosan megjelenik az ismert meg a BASIC programot. Az nagy könyv szenzációnak számított azok számára, akik mondjuk kettes számrendszerben gondolkodnak. Hát az ugye, azért volt talán basic, mert hogy egy egyszerűsített programozási nyelv volt, amiben alap dolgok, vagy szubrutinok megvoltak. Tehát, magyarul a, a, egy kifejezésre, a lód utasításra e, beolvasta, tehát nem kellett gépikódban meg digitálisan programozni, mint mondjuk egy C-ben vagy, vagy másik nyelvekben. Ehm, És indulásra nagyon elegendő volt. A C64-en mi lett? Ott van még az Ágynemű tartomba. Tehát... Um... Tehát ha mondjuk egy reinstallt nyomnál rá, akkor akár használható hát, is lenne? Utána két évre vagy három évre rá, én is kimentem már ugye három év múlva lehetett újra menni, akkor már behoztam hozzá egy, egy, egy, egy lemezmeghajtót is, tehát tulajdonképpen lemezmeghajtóm is van. Akkor már tudtál? E e akkor viszont már tudtam szerezni máshonnan is programokat, mert onnantól kezdve kompatibilis voltam más gépekkel, mint más C64-es gépekkel. Aha de addig nem voltam kompatibilis, csak amit én gépeltem be. Azok, akik számítógépen rendelkeztek, az külön kaszt volt? Hát mivel én a műegyetemre jártam, tehát náluk... Volt elengedhetetlen a... a... volt? Hát volt, akinek nem volt, de nem volt külön kaszt. Uh -huh. Volt, hogy összejártunk így számítógépeket, és átvittük egymáshoz, és úgy másoltunk, meg... meg, meg. Mit tudom én, most én írtam egy zeneszámot, most nem én, hanem a másik dicsekedett, akkor átmentünk, meghallgattuk, ő összekötötte a, a, a, a midi billentyűzettel és, és fölvett hozzá zenét és lejátszott a, a, a otthon ilyen, minek hívják ezt, ilyen elektromos zongora. Szóval voltak ilyen... Jó. Figyelj, akkor most megjegyezzük azt, hogy az ABC 80 volt az, mondjuk az első hallgató, én nekem, igen. betelefonálója szerint, aki mondjuk az első számítógép Magyarországon, várjuk a többi telefont. Köszönjük szépen, okay. hogy hívtál bennünket. Viszont. Szevasz 24 2407953. az elmúlt néhány percben, most már tudják, hogy miről van szó. Én a felét értettem, tehát a, a háttértárolás, a billentyűzet és az, hogy, hogy van egy ilyen load, meg programnyelv, azzal már beje vagyunk. Azt mesélte a, a Fikidi reggel, hogy, hogy volt valami olyan C64-en futójáték, amelynek az volt a lényege, hogy a, az ember berepülhetett a krembe, és akkor orosz, illetve hát szovjet vezetőkkel végezhetett virtuális módon. A Kárpát Iván azt megerősítette. Soha életemben nem hallottam erről. Mondják el, hogy hogyan volt ez. 19 óra, 18 óra, 29 perc.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 Szép estét kívánok mindenkinek az Addig Jó Miki Kállár-ről folytatja múlt héten megkezdett technikatörténeti sorozat. Tehát ugye múlt héten a dácsiákat vettük. Gorcsója ma a kompúterek vannak. Jó estét kívánok! Jö, jó estét kívánok! Üdv! ABC-80 eddig a nyerő. ABC-80-ról közvetlen emlékképpen nincsen. De én úgy tippelem, hogy azért volt 80 a map ennek a jószágnak, mert hogy ez egy Z80 alapú számítógép volt. Milyen alapú? Nárog ugyan. Z80. V80, értem. Ez a, nem mikor, ez a benne levő processzor, ugyanaz, mint az Z81-ekben, meg a spektrumokban, ja, ja, ja. meg A 1080 es meg még volt jó néhány. Ön mikor ja. kezdett el számítás foglalkozni? 83, 4, 5 valahogy jut. Tehát a, a, a vége felé a, a, az igazi boomnak nem? Hát, ö... Mivel nyitott? Hát én az annyit oltam, hogy amit megtanultam programozni. Fejben? Igen. Be ezt beszélgessünk egyszer adáson kívül. <gül> <gül> Tehát az, az hogy megy? Hát az ember olvas és megérti azt, amit ottan leírnak, és akkor... De azt mondja, ebben vannak számok? Igen. De hát azok végül is mindegy. Uh -huh. Olyan, mintha évszámot tanulnánk történelmből. Igen. Biztos. Az események tekesek, amik egymás után jött. Aha. Tehát megtanult fejben programozni. Uh -huh. e és programozott is fejben? Mert azért az a következő lépés. E igen. Tehát leült, és azt mondta, na most írok egy programot. És, van. és akkor fejben mit programozott? Le. Tehát tulajdonképpen ilyen viszonylag egyszerű matematikai történéseket, hogy területszámítás, kerületszámítási kidommok, sem sr. Tehát Ilyeneket. akkor ha most egy kicsit megállapodnánk abban, hogy hogy, hogy fejben ki tudja nekem számítani, illetve tudja programot írni arra, hogy ha fogunk egy, egy kockát, a kockának csak egy pontján mehet be egy darab fénysugár, akkor az mikor fog kijönni a kockából? Ugye nem határozzuk meg a fénysugár irányát, hanem az mindenhol verődik vissza, és aztán majd egyszer kére a kockából, vagy nem ér ki. Ennyire azért nem, hogy sikerül fogalatoskodni. Aha. Ez ennél azért jóval egyszerűbb. De ez a kérdés, a kérdés engem nagyon izgat egyébként, tehát most behozom egy kis magánt. Tehát akkor megtanult számítógép nélkül programozni, programozott, és akkor beszerzett egyet? E, az, az egy sokkal később, hogy történet, hogy legyen saját gépben, tehát az. tehát tudom 8 évvel később. Akkor, amikor az ember elkezdett számításnálkával foglalkozni, akkor tudta, hogy ez a jövő? Tehát, hogy, hogy ebben vannak lehetőségek? Nem, ez nem így indult. Hát akkor én még közel általános iskolás uh -huh. voltam, tehát ez nem úgy indult, hogy akkor ez a jövés erre fel az életünket. Uh -huh. Érdekes volt és izgalmas. Jó, akkor térjünk vissza az első géphez. Jó, eh, én még nem térnék vissza. Ja? A Basic nyelv az eh, betű szóból jön össze, de mint Basic is értelmezhet, ez a kezdők általános célú programozási nyelve vagy Uh -huh. valami hasonlónak a rövidítése. Értem. Mit ilyen? Aha. Uh -huh. Az első rendesebb ismerettségi körbe, iskolába hittott, sikerült mindenféle gépekkel megismerkedni. Uh -huh. Aztán 86-87-ben sikerült először mintel alapú PC elé leülni, aztán ott is ragadni. Az úgy, az, az már nagyon sokat tudott. Az már nagyon sokat tudott. Én akkor egy 386-os elé ültem le. Akkor az időben, a, nem tudom, ez mondta valamit. Hát, ha e, eddig arról beszéltünk, hogy van a 86, és ha most e, e, Renonc rám mondja, hogy 386, akkor, akkor azt nem értem. Ha a két dolog ugyanazt jelenti. Hát az, hogy ez, ez a harmadik, gyakorlatilag a harmadik generációs archifektúráj processzor volt. A szívt-protesszorok körébe. Hát abban az időben az XT, mint első generációs gép az bőven 7 volt. volt. Ez ehhez képest lehet, akkor következtetni, hogy ez úgy érhetett meg. Az, az sok? Nagyon sok. Hány embernek lehetett akkor ilyen? Vagy honnan lehetett rá a, a pénzt összeszedni? Uh, nem tudom, én... Cégekhez jártam dolgozni, de mocskákat írni. nekem. tehát ilyen kis gyűltözőkikkel, tehát mindenki magyar billentyűzetet lehessen használni. Tehát magyar ékezetes karaktereket hajlandó legyen kezelni a billentyűzet. Azt a cégek honnan tudták hogy a ért? Ismeretségi alapban. Tehát úgy működött, hogy valahol valakinek egyszer föltett egy ilyen programot, amit ő elkészített, és aztán amikor valaki beruházott, vett egy gépet, akkor akkor valakinek eszébeított, hogy Önt kell hívni? Nem, valami ilyesményre. Eh, jól keresett vele? Ahhoz képest igen. Mihez képest? Hát ahhoz képest, hogy diák voltam, uh -huh. 80-as évek. Második fele. Tehát azért tulajdonképpen én ilyen harmadik, másodikos-harmadikos középiskoláskoromtól kezdve. Én a ebből éltem. Uh -huh. Hát akkor viszont jó. Jó. Mikor jutott először mondjuk egy ilyen komolyabb gép közelébe a 386-os után? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy a, az a azért elég technika, komoly, az azért elég komoly volt. Arra vagyok kíváncsi, hogy a számítástechnika az ugye nyilván rohamosan fejlődött, csak hogy, hogy ezt, ez mennyire, mennyire követte ezt a fejlődést mondjuk magyarország, Magyarországa? Az Folyamatosan előszörben. lehetett követni. Aha. Csak jó időben, jó helyen kellett lenni. Tehát ki menni Bécs Bécsbe és behozni valamit? Nem. Itthon is lehetett, csak jó időben, jó helyen. Aha. Tehát azért voltak cégek, project, állami projektek, amire elég sok pénzt adtak, és akkor Ön... a, ők, ők ottan beruháztak, és akkor lehetett hozzájutni kvázi képítőhöz. Ma is ezzel foglalkozik? Igen. Köszönjük szépen. Értettem. Viszont hallásra, ha 24 07 95 számítástechnika 80-as években, ez a mai addig jó mik kérdése. Haló, jó estét! Haló, jó estét kívánok Horga vagyok! Üdvözlöm! Hát most szó volt itt a HBC 80-ról. Elhangzott ez a szó, igen. Igen, azt az Esztergomi színgépgyárban csinálták. Jó, ebből a mondatból egy szó ismertem, az Esztergomot. Igen. Tehát mi volt ez? Tehát Magyarországnak volt egy ilyen fejlett számítástechnikai... Hát egy nagyon fejlett rendszerünk volt például. Mondja el nekem, hogy hogy volt ez. Na most az eltergumi az én nem ott dolgoztam, én a mert uh -huh. a medikorban dolgoztam. Ott csináltunk a MMT rendszert. Tehát a egyetem, a műszaki egyetem fejlesztett neki. Uh -huh. Ami egy ilyen kis kártyákból állt, Európa kártyákból. Az volt az, amit... Uh... <kül> Egy ilyen valahányszor, valahány papírlapos rendszer? Tehát az a kártyás rendszer? Nem. Biztos, hogy nem. Nem, nem. Hanem mi volt ez? Hát egy olyan körülbelül 25-15 centis kártyákból állt. Papír alapú kártya? Nem, nem. Két oldalas üvegszállas panát. És mit tudott ez? Bármit. Z8-vonas processzort. Tehát többfajta processzort lehetett beletenni. Külön memóriakártyákat, piókat, siókat, mindent. Egyetlen egy vaj volt ezekkel, hogy kevés volt a szoftver hozzá. Tehát egy számítógép attól lesz jó, hogy nagyon sok szoftvert írnak hozzá. És miért volt kevés? Hát már senki nem akart írni hozzá. De nem lehetett behozni külföldről? Hát ehhez az képhez nem lehet. Hát a pc csak azért vitte el a pálmát, mivel kompatibilis saját magával. Nyilván érzi, hogy, hogy kb. A 300 kérdőjel kattog a fejemben. Például? Az, hogy... Jó, tehát volt ez az Esztergomi gyár, ahol ezt gyártottak, Egyébként egy dolog jutott eszembe. A nyáklap az ugye ehhez a technikához tartozik. Természetesen. Hát nem ehhez, Minden elektronikához nyáklap kell. Mert mintha emlékeznék arra, hogy az valóban egy jó volt Magyarországon, ha valaki nyáklapokat tudott készíteni. Sári több ezt töménytelen mennyiségbe csinálta. Uh -huh. Megcsinálja is. Ön mikor vett magának először a számítógépet? Én csináltam. Na tessék, akkor ezt most gyorsan mondja el? Hát például a sári csinált egy primus típusú számítógépet. Uh -huh. És lehetett tőlük néhány panelt szerezni. Kapcsolási rajz volt, hegyekbe csináltuk a gépeket. Ez azt jelenti, hogy, hogy még el is adták? Nem, nem, csak magunknak. Na, csak magunknak. És az mit tudott? Hát az is egy 64 kB-os gép volt, 32. Tehát úgy volt, hogy az volt 32, illetve a uh -huh. memóriája volt 32, sok játékot lehetett vele csinálni. De csak a gyereknek volt jó, mi nem használtuk semmit. De miért nem? Hát mert arra van egy szóval nem volt jó. Uh -huh. Tehát mindenki csak játékprogramot írt hozzá, normális program nem volt. Ezek a gépek kompatibilisek voltak más gépekkel? Nem, nem. egyik se volt. Tehát volt egy valami, amivel lehetett valamit csinálni, de nem volt kompatibilis mással. Ö, igen, igen. És ez volt a hibája. Tehát... az az igazság. Most így, így hallgatva jönt. Tőle... A akarsz, hogy kicsit, Szóval annyi dolgot hallottam, és annyi baj, hogy az a baj, hogy a felét nem értem. Tehát... Sőbezni. Kérdezni. Hát kérdezni, kérdezni, kérdezni, de hát mondjuk így belefutni abba, hogy volt ez az üzem, ami készített ugye ilyen dolgokat. Igen. Több üzem volt, mondom. Tehát a SIM is gyártotta, a is gyártotta, a is gyártotta. Biztos tudnék mondani egy párat. Hány gép lehetett Magyarországon akkoriban? Szerintem rengeteg. A primókat, azokat szállával gyártották, ezer éve. Jó dolgoztam egy cégnél, például a szekrény tetején körülbelül volt 30 darab belőle. Tehát elkészítették, aztán ott a szekrény tetején? Nem, nem elkészítették, ez a cég megvette, valamire uh -huh. akkor próbálták használni, de mivel bejöttek a X-ték például, kidobták. Hányról beszélünk? Amint, hogy -e? Há hányban volt ez? Hú, már mármint hogy mikor dolgoztam most ebben hát, a cégnél? Igen, igen. Tehát mondjuk az, amikor ez a szituáció volt, hogy a szekrényetet tele volt ezekkel a primókkal. Négy éve? mi a köszönöm szépen uram. Hát, még XT-t is gyártottunk, tehát azt is a cím gyártotta. De mondom, nagyon fejlett volt, csak ezek a gépek arra nem voltak jók, hogy valamire használja az ember. Aha. Ja, különben még egy mondatot hadd mondjak, végülis a 286-os gépek is nagyon jók voltak már. Akkor jöttek be az első olyan szoftverek, amikkel lehetett már valamit kezdeni. Jó, eh, kedves hallgatóink, nyilván értik, hogy miről beszélünk, Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Azért 16 18 évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerepve, hogy így fejezzem ki maga. Különösen én sem örülnék onnan jól szól, a gyerekeknek komikus lenne. Addig jó, mi Kádár él? Szép kívánunk mindenkinek. Ez a klubrádióban benne az addig Jumi Káderél, Babbal, Pszichopetével és az önök narrátorával, Pankznodded Miklóssal. Mai műsorunkban a Magyarországi Számítástechnikával foglalkoznánk a 70-es 80-as években. Ezzel kapcsolatban nagyon erős vita alakult ki, illetve nagyon sok információ jelent meg a Klubrádió formán. például Szabci egy átfogó tájékozatással él annak tekintetében, hogy mi is volt az ABC-80. Ez egy svéd gyártmányú gép volt, és a HT 1080Z előtt, ez a típus volt a gimnáziumokban terjesztve, a hűtőbordái a billentyű felett voltak, ahol ma a funkció vannak, és azon melegítettem az zacskós kakaót 1982-ben. 22 évvel a kakaóbiztos PC előtt, úgyhogy ki is folyott. Mellesleg az zacskós kakaó a 360-ba került, és nem permeátumból készült, bár ezt már sosem tudom meg. Az ABC- 80 a Zilog eh, Z80 4,75 MHz-es processzoron futott, ugyanazon, mint később az ZX Spektrum. Szóval a kérdés az az, hogy hogyan számítástechnikáztunk, és nagyon kérem a hallgatókat, hogy, hogy túlbanyult részletekbe nem menjünk bele, mert aki nem ért hozzá, az hülyén fog állni. Tehát 24 jó estét! Szép jó estét kívánok, Bárán József vagyok. Nagyon üdvözlöm. Én úgy, kezdő, úgy csöppentem bele a dologba, hogy szerettük volna a szovjet gyártmányú légiforgalmi irányító rendszert korszerűsíteni. Volt egy csomó mérnök kollégánk, akinek munkát kellett úgy adni, hogy ne berendezést törölgessünk, hanem fejlesztéssel foglalkozzunk, és elkezdtünk az E80-as mikroprocesszorral foglalkozni. Ez melyik intézményben volt? Ha, hát ez a légiforgalmi és repülőtéri igazgatóság uh -huh. volt. A lényeg a dolognak az, hogy találtunk nyugati szaklapokba, az Elektor nevű labba, Mindenféle nyáktervet. Ezeket kifotóztuk, nyákokat gyártottunk, beültettük, és így ö, több kártyából álló mikroszámító gépeket lehetett építeni. Amint már a kollégák elmondták, ennek egyetlen szépséghibája volt, hogy csak azok a programok futottak rajta, amit mi megírtunk hozzá. Uh -huh. De miután speciális célfeladatra kellett a dolog, így nem volt ez akadály, mert a mérnök kollégák gyártották a nyákokat, összeraktuk a mikrogépeket, megírtuk hozzá házilagos fejlesztőgépeken a programokat, és így szép érdekes dolgokat lehetett csinálni, és a mérnök kollégáknak lehetőség nyílt arra, hogy fejlesztő munkát végezzenek üzemeltetési munkakörbe. Ez gondolom kihívás volt. Hát ez nagy kihívás volt, csak sajnálatos módon aztán a magas vezetőség nem egészen át a dolog mellé, mert újításként mindent megcsinálhattunk, minden anyagi támogatást újításokhoz megkaptunk, de mikor konkrétan eredmények születtek és fejlesztés letek, lekerült az asztalra, akkor inkább nyugati cégektől meg külföldi cégektől kezdtek vásárolni. Mivel tudtak azok többet? Mivel hát voltak azzal jobban? tudtak többet, hogy utazni lehetett, világot látni és megnézni a külföldi cégeket. Uh -huh. Ezt itthon a fejlesztő mérnökök nem tudták produkálni. A fejlesztő honnan tudták az okosságot? Azonnan tudták, hogy a pluszgraduális képzésen alapjaiban már a számítógépekkel volt némi foglalkozás, uh -huh. az egy műegyetemen is, csak a gyakorlati felhasználásra egyszerűen nem volt lehetőség, mert nem voltak hardverek. Tehát hardvert kellett először csinálni ahhoz, hogy utána számítógépes fejlesztést el lehessen indítani. Ilyen játékokat például csináltunk, a, volt a vilatinak egy, egy fejlesztő intézete, és ők is gyártottak például az Elektorhoz hasonló, bár vele nem buszkompatibilis kártyákat. Ebből is össze lehetett mindenféle célfeladatra számítógépet gyártani, és ezekkel lehet el dolgozni. Tehát a fejlesztések tulajdonképpen így indultak el. Amit pedig föltett legelőször kérdést, hogy mi volt az a legelső számítógép, amivel összetalálkoztunk. Ez a Sinclair cég által, egy angol cég által gyártott számítógép, az Intel Z80-as processzort használta, Bézikbe lehetett programozni, és ez körülbelül egy akkora számítógép volt, hogy egy jó nagy férfi tenyérbe elfért. Érdekessége volt a dolognak az, hogy fólia klaviatúrája volt, tehát ilyen érintő fóliás yeah. klaviatúrája volt, és hát nagyon sajátos volt a programozása, mert a Sinclair által saját maga részére kifejlesztett BASIC beíródott az összes program, ami futott rajta. Ez Lehet... volt, uram? ez mikor volt? ez olyan 80-81-82 uh -huh. táján volt és érdekessége volt a dolognak hogy az országos műszaki könyvtár csinált Esztergomba egy, hogy úgy mondjam pályanyító tanfolyamot. Ez egy bentlakásos, egyhetes tanfolyam volt, és sikerült oda kollégákkal elmennünk, és tulajdonképpen ez volt az első testözeli találkozás, hogy működő Z80-as, ZX80-as, vagy 81-es számítógépen lehetett találni. Gondolom, hogy csodálkozták rá aranyosan. Hát, nagyon csodálkoztunk, és a, jellemző volt a társaságra, hogy éjszakákat a szobánkba kölcsön kapott géppel töltöttük, és próbáltunk mindenféle basic kisebb-nagyobb programot összetákolni rá, a másnapi előadásra felkészülve, hogy látványos legyen a dolog. Fantasztikus! Úgyhogy ez volt az az első találkozás, és ennek a gépnek volt még memóriabővítési lehetősége is, hozzá lehetett magnót csatolni, és Magnóra, szalagra kinyomni a programokat. Tehát ilyen szolgáltatásai voltak, és tulajdonképpen ez volt az első olyan számítógép, amit én személy szerint Bécsből becsempészve került a birtokomba. Hol hozta be? Tarancsod? Hol hozta be? Ismerős hozta be aki odament férhez egy ismerős leányzó hozta be. Na, akkor ezt így titkolni kellett, hogy az embernek hát, van azon számítógépe? Nem, nem kellett titkolni, de mondjuk nem dicsérték érte az embert, hogy ilyen nyomvonalon jutott hozzá. És akkor, amikor programokat cseréltek, akkor ez egy szűk társaság volt, szűkréteg? Nézze, a munkaköri Környezet az olyan volt, hogy partner volt minden ilyesmihez, uh -huh. és a fiatal mérnök kollégák, akik akkor jöttek az egyetemről, és bővebb ismeretekkel rendelkeztek ebbe a témába, mint én, mert én ilyen csinál a számítógépes vagyok, mert amikor én jártam oskolába, akkor még a tranzisztort, a P13-as tranzisztort úgy megemlítették, hogy olyan is van. <gül> Köszönjük szépen, Arra. Én is köszönöm, hogy beszélgethettem. Viszont, Viszont hallásra. hallásra. 24 3, ez itt a Klubrádió Budapest és környékén a 95.3, Kecskemét és környékén a 97.7-es frekvencián, ami mondjuk azért érdekes, mert létezett ugye a Kecskeméten a gépipari és automatizálási műszaki főiskola, a 80-as éveben a GANF nagyon jó úszadája volt egyébként, itt hívjuk fel a figyelmet tehát ott már valóban versenyszerűen foglalkoztak számítógéppel. Az addig Jumik mai kérdése, hogyan és mi képítottunk számítógéphez a 70-es, 80-as évek Magyarországán, mire használtuk és hogyan tudtunk fejleszteni. Ugye ebből kapcsolatban azért megfogalmaztam azt az igényt, hogy ha lehet, akkor túlságosan ne menjünk bele részletekbe abba, hogy akkor most mi 386, mi 286, meg ilyesmi, mert akkor nagyon hülyen fogok nézni, az meg egy rádióba a lehető.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 Szép estét kívánom mindenkinek! 19 óra 15 perc van, ez itt az Adigiumi KDR-e, telefonszámunk 2407953, SMS-en 06303030953-ra írhatnak. Ma este műsorunk témája, hogyan és mi építettünk számítógépekhez, és milyen volt a számítástechnika Magyarországon a 70-es, 80-as években. Egy hallgató van a vonalban, jó estét! Jó estét, Rács István vagyok! Üdvözlöm! Én Nekem nagyon jó élményeim vannak a 80-as éves számítástechnikájáról. És le is halkítja egy kicsit a rádiót? Persze. Köszi. Hogy Ülői út környékén, a, a Helycseri út környékén volt egy iskola, ahol ö, minden héten, egyszer azt hiszem, csütörtökön vagy Pinteken este, ö, volt egy Bézi klub. Uh -huh. És oda jártunk ö, apámmal ö, számítógép programokat cserélni és persze ilyen sportsatyor, Junos TV, meg Spektrum számítógép. Ezt mind, ezt mind vinni kellett? Persze, persze. Miért? Azt hiszem, hogy csak padot adtak, meg áramot. És körülbelül egy 40-50-en lehettünk, akik minden hétvégén oda mentünk, csütörtökön vagy pénteken, de tudom, hogy olyan éjfél keverettünk keveredtünk haza uh -huh. a, a programok cserélésébe. Na persze, ugye mi nekünk nem volt fölajánlható programok mindig tulajdonképpen másoktól kértünk programokat és hát persze ott is megvoltak a szoftver guruk, hogy így mondjam, akinek megvoltak mindig az új programja és akkor ők cserélték ezeket a programokat és az volt ami legjobban megmaradt bennem az, hogy ugye hát ez lejátszó, tehát magnó kellett amiről a programokat letöltöttük és azt hiszem, hogy szombat délután vettük elő ezeket a friss programokat, amiken elkezdtünk volna játszani. De emlékszem van arra, hogy volt, amikor összeszereltük a számítógépeket és... Tehát akkor volt... a számítógép hogyan nézett ki? Próbáljuk meg, a UNOS TV az, az mondjuk egy jó Igen? irány, azt ismerem. Igen, akkor a Spectrum számítógép... Az mekkora a... volt? Hát körülbelül egy olyan A5-ös lap á uh -huh. 5 lap méretű számítógép volt, kábelek hozzá, meg egy magnó. Hogy egy. képzeljük el ezt a számítógépet? Ö, annyira elmélyült. Egy említek, doboz? Hogy... Azt Nem, nem. a doboz vastagságú volt ez a gép, uh -huh. és ö, puha billentyűi voltak, tehát ilyen, ilyen gumiszerű. Ö, ja, tehát egybe volt építve a billentyűzet? Igen, igen, igen, igen. Uh -huh. És ö, Ezeket összeraktuk, és volt egy, a, a tévére lehetett kapcsolni, tehát otthon a normális nagy tévén, tehát nem kis tévén kellett ezt ö, nézni, és volt egy bizonyos jel, amire mi nekünk már vagy a szemünk, vagy a fülünk teljesen ki volt hegyezve, hogy mikortól csúszik el a program, tehát már nem tölt. Uh -huh. De még akkor, is, még akkor is azért reménykedtünk benne, sőt volt egy, elmondom utána a végén, hogy mi, volt, mi a, a ennek az egésznek. A program elcsúszás? Program elcsúszás az abból fakadhatott, amiről az egyik hallgató beszélt, hogy mondjuk a, a 90 perces kazettára írt át valaki a programot és az megnyúlt? Igen, igen, igen, igen. Tehát ez ebből adódott, de volt, nem tudom, hogy KPL volt az, amiből mi már tudtuk, hogy ez, ez, ez már teljesen... Veszed fejszényele. <gül> igen, vagy pedig a hang volt, de ezt tudtuk, de azért mi maximálisan kitartottunk belőle, többször próbálkoztunk. Sőt, volt olyan, amikor ö, asztalra külön ventilátorral a magnót hűtöttük, hát esetleg túlmelegedett valami, és ugye hát apám meg az én öcsém, tehát így hárman fiúk próbáltuk ezt valahogy életet lehelni, és hát ekkora egyetértést a családban, hát ritkán volt, azóta is, hogy ez a program valahogy megjöjjön, és kiderült utána, amikor már két hétig minden energiánkat beleadtunk, és minden ötletünket, és minden tudományunkat, kiderült, hogy a fej nem volt beállítva. Aha. S utána beállítottuk az ventilátor csendbe maradás nélkül is ö, ö, ö, működött. A Ezek dolgok. a programok milyen programok voltak? Hát most így fonetikusan tudom, mert valami Manik Miner meg meg Horace, the de King. Horace. <gül> tudom, old Satterhand, én is maradok ennél. Igen, tehát ilyesmik voltak, és ezt így fonetikusan használtuk ezeket, illetve így... Ezek játékok voltak? Játékok, játékok voltak. Ebben az időben tehát elég kevés volt ez a spektrum számítógép, uh -huh. valahogy külföldről lett ez behozva. Mit látott az ember a képernyőn? Tulajdonképpen amikor a betöltéskor, középen volt egy kék kocka, valamit kiírt, valami egyszerű szöveget talán betöltést hangolul, és oldal pedig csíkok voltak. a vékony, mint valami vonalkód ugrált, és ezzel lehetett látni, tehát mi érzékeltük ezt teljesen jól, hogy most tölti a programot, vagy nem tölti a programot, és voltak olyan programok, amiket ugye ott megtetszett nekünk, és uh, sikerült valakitől, boraszon, uh, hogy alázattal megszerezni ezeket a programokat, mert, mert uh, én gyerekként jártam oda, és boraszon uh, egy fölényességet éreztem az olyan emberek részére, akik ezeket vágták és még és, és, uh, uh, bízik vizsgára járó emberek, hát ugye kettő szinttel, vagy hárommal alattuk voltunk, de tulajdonképpen így meg tudtuk szerezni. De Lát... amikor betöltött, akkor mit láttunk? Tehát valami fekete-fehér, apró képkockából álló valami, tehát ahol meg lehetett számolni a pixeleket, és akkor lőni kellett valamire, vagy mi? Nem, nem, ebben már volt, ez már színes volt, úgy tudom, volt, és uh, ugrálni kellett, tehát uh, két dimenzióba volt uh, fölosztva. Tehát így uh, kis szakadék volt, azokat kellett átugrani. Mint az elektorkalandor? Az... Igen, igen, igen. Meg, meg forgalmas, ez a Spider-Man, vagy mi? volt egy ilyen játék. Spiderman? Vagy... Az. A, a Spiderman, hogy uh, mint egy úttest, hogy autók jöttek, és akkor valahogy ennek a szegény póknak át kellett menni a kocsik között úgy, hogy ne üsse el, de hát a kocsik azok egy mondjuk 8 mm-szer 3 mm-es gotka volt. Uh -huh. <gül> úgy, hogy ezek voltak, és, és nekem, nekem nagyon tetszett. A ez. csattanóval még tartozik? Ja, tehát ez volt, hogy, hogy tulajdonképpen mi próbáltunk már nem beszélni, hogy ne, hát ha belehaladtik a mi saját beszélgetésünk a magnóbetöltésbe, ami persze kábelem ment, meg ö, ventilátorra hűteni az egész dolgot, és közben meg valamelyikünknek egészébe jutott, hogy egy csavarhúzóval... Hát csak ö, a fej volt a... Egy fél fokot állítottunk, és onnan kezdve beszélgetni nélkül is lehetett használni. Ennyi volt, hogy a fej el, el volt állítottva, és onnantól kezdve az egész tudomány nem ment. Tehát akkor, ha valaki üldögélt az üléi úton az Echery úti kereszteződésnél, és látta azt, hogy pénteken felbukkan két ilyen, vagy három nagy reklámszatyorral felszerelt társaság, akkor azért így megismerték egymást. Azt mondták, hogy te is igen. komputeres testvér vagy. Így van, így van. Hogyha viszont számítógép programot szerettél volna szerezni, akkor viszont jó nagyot kellett köszönni. Tehát azt kell hogy jó napot kívánok. <gül> igen, igen. Mert, mert meg volt ott is azért a klikk, akinek val nem tudom honnan szerezték be ezeket a programokat. Az internetről. <gül> Vicceltem. Igen, <gül> <gül> ö, tehát ez, ez, ez ö, nem, nem tudom, hogy honnan szerezték ezeket, vagy külföldről hozták, de minden héten voltak új ö, programok, és ö, meg lehetett szerezni, és, és egyszerűen boroszó nagy ö, Mikor jutott ó, eszébe az, hogy ennek van normális felhasználása is? Hát tehát o... amikor már nem csak a póknak kell átmenni az autók között, nem csak elektorkalandornak kell átugrani a három akadályt, hanem hogy, hogy ez, ez valóban jó ez a út. Hát én nekem még utána a következő lépésem egy olyan dolog volt, hogy, vagy illetve a következő akadály az volt, hogy egy a Windows próbáltam föltenni a számítógépre. Honnan szerezte? A windows -t? Igen. Egy olyan munkahelyen dolgoztam, ahol volt számítógép is, meg Windows is, meg CorelDRAW is, azt ez a program. Uh -huh. És, de még a gépek nem voltak olyan ö, túl ö, jók, illetve ö, akkor volt átállás a korábbi szövegszerkesztők, ami egyszerűen botrányosan ö, rossz minőségű szövegszerkesztők voltak. Ö, valahonnan a, az én főnököm szerzett egy ilyen programot, és akkor azon dolgozott mindenki. Majd később már kezdték mondani, hogy van egy ilyen Windows is. Na most ö, például a Corel Drónál volt egy olyan, hogy ö, beírtam a nevemet, és azt ilyen három dimenzióban megvastagította a betűket. Na most ez úgy nézett ki, hogy én elmentem, tehát beírtam ezt a ö, ö, parancsot, hogy ezt így csinálja meg, akkor azt hiszem, hogy elmentem egy sörözőbe biliárdozni, kb. egy 30-40 perc, utána visszamentem, és még 20 perc, mire kiírta a képernyőre. Uh -huh. Tehát itt volt a következő akadály, amikor még úgy láttam, hogy ö, szép dolgokat nem lehet vele csinálni, és utána már azért ö, lettek ezek a komolyabb gépek, amik ezeken futottak. Tehát ö, a szoftver már itt volt Magyarországon, ezek, ezeknek a szoftvere, gépek meg még akkor kezdtek fölnőni hozzá. Hálás vagyok önnek, mindent értettem most. <gül> Köszönöm szépen, viszont hálásra. Viszont hálás. 24 Ez 3, ez a Klubrádióban az Addigyumik Kádár él. Ma a számítástechnikáról és a komputerizációról beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kész Nem hiszem, hogy adásban vagyok. De mindig. nagyon régen hívom. Oh. Igen. Én 18 óra kor hallottam, vagy hallgattam ezt a műsort egy kis ideig, Aha. és az zavart rettenetesen, na például most ez. Most ön körülbelül perszenként azt mondja, hogy aha, ühű, ühűm, aha, jó, fantasztikus. Én gondolom, és nagyon tetszett, amit mondott egyébként, hogy az nem lenne baj, ha hülyén néz neki, mert hogy olyan aprólékos részletességgel beszélnek a számítógépes szakemberek, hogy azt ön nem érti. Az csúgat, engem nem zavar, neki. ha hülyén néz ki, mert ő a rádióban van. Uh -huh. Tehát az, hogy hülyén néz ki, az abszolút nem zavarna. De inkább az, hogy hülyén beszél. Értem. Ne haragudjon, nem akarom megséteni, Az nevét ne lehetett meghallani. Most Fox én egy nem. privát vagyok, azért beszélek ilyen gyorsan, de tényleg nagyon szeretném az ön érdekébe, mert több műsorát is hallottam, többször is hallottam. Nagyon szépen megkérem, legyen egy kicsit választékosabb. Hát végül is kereskedelmi rádió, de azért mégiscsak a magyar nyelvre is figyeljünk egy kicsit. Nagyon igaza van. Ugye? Biztos, hogy nehéz önnek követni, mert nagyon sokféle műsort vezet, de ez a rengeteg, aha, ühüm, ühüm, ühüm, aha, hát higgyál, ez olyan rossz volt hallgatni, hogy megzavarta végül is azt a gondolkodást, amit a betelefonálók közvetítettek, és tényleg nem akarom megsérteni, nem, nem, mondom nem, nem, nem, a nevem is, Kokmária vagyok, nem egy névtelen, kérem figyeljen erre, jó? Köszönöm Gondolom, szépen. Hogy akar és szeret is rádiós maradni, akkor legyen még jobb, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Nagyon kedves volt, köszönjük szépen. 24 07 3 19 óra 25 a számítástechnika, a ma esti műsor kérdése. Jó estét! Jó estét! Hallgatom. Jó Budapestre. vagyok Adásban vagyok? Aha. Hát én csak néhány apró gondolat, egyrészt, hogy ilyen érdekességek. Volt akkoriban jó néhány ilyen számítástechnikai műsor a, a tévében, és volt egy érdekes dolga, amikor is programokat sugároztak a, a tévén keresztül, amit az ember felvett egy magnóval. Tényleg. És hogyha volt állítógépe, akkor, akkor nehogy Isten be tudta tölteni. Úgyhogy ez egy érdekes élmény volt akkoriban mondjuk az embernek, ahogy életet kellni kelni, mondjuk valami a, a csicsergésből végül a, a gépében nagy nehezen. Mikor sugározták ezeket a műsorokat? Volt ilyen, olyan műsor, ami, ami ilyen... Basic, basic nyelvet oktatott, azt hiszem, és annak a végén e, sugárhozták ezeket. E, most meg nem mondom, hogy hányba volt ez egész pontosan, de, de mondjuk jó régen, tehát egy olyan húsz éve biztos, tehát szerintem, hogy a nyolcvanas évek közepett tájékan elején lehetett. Nagyjából. Valami tényleg rémlik? Tehát... Volt egy ilyen, ami érdekes volt, hogy legalábbis nekem nagy élmény volt. A másik dolog az, hogy hogy ugye az ember ugyan hogy a Haldvers területen még egy kicsit, tehát, hogy volt egy klub, aminek én tagja voltam, és most szégyen ember van, de emlékszem pontosan a nevére. Azt hiszem, hogy úgy hívták, hogy HTC Homelab Computer Club, vagy valami hasonló, és a lényeg az volt, hogy ugye ezeket a sokat emlegetett nyákokat az ember valakitől beszerezte, megvette az alkatrészeket, beültette, gyártott az más alkatrészeket a nyákba gyártott hozzá ö, ö, klaviatúrát egyébként, ami szintén egy nyák, meg egy, egy hapszivacs, meg egy alufória kombinációjával jött össze. És végül, hogyha volt valaki, aki értett is ez az egészhez, akkor az beüzemelte, és végülis volt egy gép, amit tévére kötni és programozgatni, ami hát akkoriban gyakorlatilag mondjuk az egyetlen módja volt, egy átszagenves számára szerintem, hogy gépet szerezzen. És aztán akkoriban indult el egy picit ez a... Az X81, DX ZX spektrum, még ilyen állom dolognak számított akkoriban az ára, miatt, ha jól emlékszem, úgy volt az ára, de lehet, hogy és javítson ki valaki, hogy ahány kilobájt annyiba került, tehát, tehát a aztán az EX8, 19 kilobájt volt, talán az éx 81 be is akkor ebből ezért ez ezer forint volt, vagy, vagy 1900 forint, most nem valószínű 19 a a spektrumban meg talán 48 volt és azért az ez 48 ezer forint volt. Én úgy emlékszem, hogy így a bizományiba a filmmúzeumnál, de, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Jönni fognak a hallgatók, és el fogják ezt mondani.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 Szép ésetet van mindenkinek, 19 óra 34 perc van. Ma este műsorban a számítástechnikával foglalkozunk. Ezzel kapcsolatban sok esemes érkezett az egyik, ugye az volt a kér műsor kérdése, hogy honnan kellett behozni. Valaki azt írta, hogy nem kellett behozni, itt volt a Primo, ezzel mint egy megerősítette egyik kedves betelefonálónk álláspontját az ABC 80-as védgép, dolgoztam vele annó pszichopetit bólogat mellettem. Ja, a Moszkva bombázása volt a progi neve, a másik klasszikus a Paperboy, ahol újságkihordó fiút játszottunk, írt a szandokán. Ugyan ő írja. 91-ben vettünk egy 286-ost anyámnak, és Matrix printerrel, CGI monitorral 220 ezerért. Aztán sajnos nem tudok benneteket hívni, Mond valamit a Razdan 3, az Ural 2, stb. név. Ez 1967-ben volt, az apám munkahelyén írta Márta. És a Videoton számítógépbe be volt építve a joystick. Aha, írja az újságos. <gül> újságos? Rossz vagy. Lehet persze szebben jobban. Köszi. 1935 óra 35 perc van. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdv! A fejben programozás. Nem tudom, volt-e azóta szól, mi óta e, Azóta Annyi volt ezzel kapcsolatban, hogy Géza hétköznapissal kimentünk, és próbáltuk megoldani azt a problémát, hogy egy kockába, ha bemegy egy fénysugár, akkor ki tud -e jönni, és beleütközik-e saját magában? Na már ezért e, a benneteket, mert valamikor régen, időzőjelben, e, mindenki fejben, illetve papíron, ceruzával a Mhm. Uh -huh. Na, ma már nagyon elfelejtettük, mert valamikor ugye léteztek ezek a bizonyos előbb emlegetett uh, szobányi számítógépek, az ural, meg ESR, meg egyedek. Ja, tehát amit a hallgató írt, azok szobányi gépek voltak. Igen, és ott úgy ment a munka, hogy az ember megírta a papíron, leadta, kislányok, vagy nem kislányok, valaki lerögzítette kártyára, lyukszallagra, egyébre. Mit írt a papírra az ember? Program sorokat, a megfelelő program nyelve. LOG, 80... Igen, igen, igen. ERC. Igen, PL1-ben, algol nem tudok most érteni. Hányféle számítási nyelvet használtunk akkoriban? Ö, elég sokat, mert a, ezeknek a nagy gépeknek mindő, vagy nem egy többnyire volt saját nyelve. Saját gépközeli nyelve mindenképpen. Tehát egyszler jellegő. És voltak ilyen magasabb szintű nyelvek, de ezek mind vagy többnyire valamilyen tájszólások voltak, hogy így mondjam. És ahhoz, hogy az ember mondjuk le tudjon ülni egy számítógéphez, mondjuk bármelyikhez, ami 5 kilométeres körzetben van, ahhoz is mennie kellett 3, 4, 5, esetleg még több nyelvet? Hát igen, mondjuk, de ennél sokkal fontosabb volt, hogy bent fentes legyen. Uh -huh. Alapvetően ebben az időben géphez csak az operátorok jutottak, akik az előkészített programokat végrehajtották, végrehajtatták a számítógéppel. Operátornak jó volt lenni? Nem tudom, mert én nem voltam. De hogy ők a kiváltságosak voltak? É, igen. igen, szóval én azt tudom mondani, hogy az egyetemen, ahol még így működött a dolog, amikor én még papíron, szaruzával tanultam programozni, Gétek csak úgy láttunk, hogy bevittek az első előadáson, és megmutatták, hogy ma majd ezt fogják használni. És amikor a kedves fiatalasszonyoknak leírták a, a programot, hogy akkor ezt kérnénk. Igen. A, amikor szembesültek vele, akkor jöttek rá, hogy valamit rosszul írtunk vagy. Vaj, Így van. Visszakaptuk a, a hibalistát, vagy hibalistát kaptunk vissza, ha le se fordult. A hibalistát a gép készítette vagy az operátor? A gép. Tehát fordítás. Ugye ugyanúgy, mint tulajdonképpen, ahogy most is megy a. A, a, a legtöbb nyelv amit ma is használunk fordítandó nyelv a basic az például nem ilyen volt az úgynevezett interpretált nyelv volt nem tudom, talán ebben nem menjünk bele tehát az a lényeg, hogy soro, a basicnél soronként megpróbálta a számítógép végrehajtani a, a, a programot, és ha azt megértette akkor lépett, ha nem, akkor iba üzenet adott. a fordított programoknál meg megpróbálja a számítógép az egész programot elejétől végéig lefordítani esetleg több menetit is felhasznál erre, és ha minden rendben van, akkor megpróbálja végrehajtani. Mondjuk egy program megírása, az, az milyen hosszú volt mondjuk az a lista, amit le kellett adni a fiatalasszonyoknak? Hát mi nekünk azért viszonylag egyszerű feladatokat adtak ki, de e, ilyen néhány száz sor. Tehát nem volt túl bonyolult. Nem, nem hát az a végén is mi tanultuk ezt a dolgot, tehát mi nem ebből éltünk abban az időben. Mert aztán, amikor én végeztem az egyetemen, ezelőtt 20 évvel, akkor már elkezdett uh, lehetett. Tehát amikor én végeztem, akkor azt kaptam ajándékul, hogy Franciaországba utazhattam, ahol is uh, megvettem életem első VX81-es saját tulajdonú számítógépét. Ez mit tudott? Ami, a, ami akkor valami nagy szó volt, Hát ez ebbe volt, ha jól emlékszem, hát már igen régen volt, nyolc kányi ROM volt, ebbe volt a beégetett, gyakorlatilag operációs rendszer és egy basic interpreter, és volt benne egy kányi, mond egyetlen kányi felhasználói terület, tehát RAM, hogy így mondjam. És ebbe olyan komoly kis dolgokat is meg tudtak írni, mint volt létezett kában sakkozó program, a hát én nem tudok igazán sarkozni, de volt olyan kollega, aki kipróbált és játszott vele, és azt mondta, hogy elfogadható szórakozást nyújt. Akkor, amikor elkezdett -e vel foglalkozni, akkor ön látta azt, hogy, hogy itt milyen szintű, mekkora fejlődés lesz 5-10 éven belül? Uh, hát hiszen ez hiszen, hiszen ez ugye, ha jól értem, több irányba indult el a programozás, tehát uh, rengeteg nyelv, Rengetegféle számítógép, rengetegféle környezet? Hát ezt nem, hogy ekkora bum lesz belőle, de én, hogy így mondjam, elfajzottam, mert én én szervezés egész végeztem, ami inkább munkaszervezés, mint számítástechnika. És a, a számítástechnikai tárgyak tették számomra érdekessé ezt a dolgot, és én nekem az első munkahelyem az már számítástechnikai cég volt. Ott mit csinált? programozó voltam, illetve hát ilyen szervező, programozó, oktattam. Ö, akkoriban azért eléggé univerzálisnak kellett lenni. A, a, gyűjtögettük a tudást, a, ami nagyon lényeges volt, az 10 darab 360-as flopin elfért. Ebben volt már C-fordító, Pascal-fordító. Ezt a tudást honnan lehetett összeszedni? A hát, benyfentes barátoktól? Igen, loptuk magáról. A, hogy van szerződés, szerzői és jogok megsértésével? Kellőképpen nem elítélhető módon. Igen, tehát akkoriban nem volt más lehetőség, mert uh, számunkra megfizethetetlenek voltak. egyrészt nem is lehetett. Ugye uh, ezek mind uh, nyugati dollárért, vagy, vagy frankért, vagy nem tudom, mi más uh, konvertibilis valutáért beszerezhető dolgok voltak. Tehát ön azt mondta a cégnél, ahol dolgozott, hogy szükségem van erre a programra, a cég behozta, ön pedig. Uh honosította? Igen, ilyen honosította. Is volt. honosította? Ilyen is volt, de elég gyakori volt, hogy inkább valamiféle klubok alakultak ki, ahol és a programcserebere az egy teljesen elfogadott, bár ugye dolog volt. Ezek a klubok mennyire voltak nyilvánosak? Tehát honnan tudhatott az ember, tehát ha mondjuk én akkoriban érdekelt volna a számítógép, vagy a számítástechnika, akkor... Honnan tudtam beszerezni azokat az infokat, hogy mikor és hol kell lennem két nagy reklám szatyorral egy gyunosz fényképezője, egy tévével, meg egy BRG magnóval? Hát igazság szerint, amikor én ezzel az egészen elkezdtem foglalkozni, akkor még nagyon kevesen voltunk. És, és ha, ha egy valakit talált az ember, aki ilyesmivel foglalkozott, akkor tulajdonképpen bekerült a rendszerbe, hogy így mondja. Megbecsült emberek voltak azok, akik számítástechnikával foglalkoztak, vagy ehhez értettek? Ö... Jó, tudjuk, ugye vannak a rendszergazdák, akikhez az, ami az ember azt mondja, hogy te figyelj, rossz a gépem, azt mondja, hogy egy, nem rossz, kettő, mindjárt megjavítom, három, majd megjavítjuk. Ö, tulajdonképpen ez egy, ez egy ö, ö, valami olyasmi lehetett annak idején, mint ha most valaki egy, egy egzotikus nyelvet tud. Tehát egy kicsit ö, olyan, olyan bogár, bogárnak mint az illető, bogaras embernek, hogy ilyesmivel foglalkozik, beleöli a pénzét. Sok pénzét? Ö, hát nézze, én kezdőmérnök, vagy kezdőmérnök voltam, kerestem 4400 forintot. És ö, hú, nem emlékszem, pontosan talán 400 márka volt ez a VX81-es. A nyilván imádta a hobbiát. Ö, hát abban az időben még legény voltam. És akkor, amire mire nős lettem, addigra már de ezek jobban meg volt. megfizathatók voltak, nem volt már ennyire drága. És hát bizony volt némi féltékenység a, a szerdesték iránt, amikor éppen ebben a bizonyos klubban. Ja, a, a klub. De az nem derült ki, hogy mennyire voltak megbecsültek. Az már kiderült, hogy kaszt ja. volt, de e... hogy a munkahelyen jól keresette. A 4400-at mondta, csak azt nem tudom, hogy, hogy az adott munkahelyen képes, az soknak számított -e. Uh, tulajdonképpen az nem volt olyan rossz pénz akkoriban kezdő, kezdőmérnek a kezdőmérneki fizetésnek. De mondjuk, ha azt mondom, hogy két évre rá váltottam, és elmentem egy, uh, uh, nevet nem mondjunk, ugye? Egy, uh, kér, egy ipari céghez. ott ilyen uh, számítás, mondjuk olyan szerű, ilyen szakért, mondjuk talán inkább az, hogy szakértői állásba mentem, és 6900 forintra váltottam a 4100-ra. Tehát mintegy mennyi lehet az a 30%? Százalék. Hát a 4,5-ről 69 lett. Hát az már a... majdnem másfélszeres. Igen. Vagy olynnak a Tehát tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy azt a tudást, amit én két év alatt megszereztem, azt elég jól kamatoztattam legalábbis az első időben mindenképpen. Ez fontos dolog volt. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Őszontalásra, <gül> sziasztok! 19 óra, 45 person, hello! Szereted a beat zenét? Nem. Nem egyrészt azért, mert öreg vagyok. Másrészt, Nem. hát most van 35 évet, taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is. Jobban szeretem a lassút, komponálva, jazz vagy összel, kovácsolva jazz vagy adik Addig jó, mi Kádár él? 19 46, a telefonszámunk 24 3, a számítástechnika a 80-as években a mai műsor témája. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kondyolcsik Ferenc vagyok, én egy kicsit meg vagyok lepve, mert én... 1977-78-ban dolgoztam egy nagyvállalatnál, ahol már külön számítástechnikai üzem működött. Nem tudom, mondhatom ő a nevet. Mondja, ha megszünk, máv, már az volt a volt. Az nem számítástechnikai üzem, Ahol olyan gépek, például emlékszem rá, hogy R40-es, R20-as gépek, nem tudom, ezek mondanak őnek valamit, ezek a kgst országok által gyártott gépek voltak, az elhúszasok például a videóton gyártotta. De érdekességként, hogy volt egy Honeywell számítógép is, ami annak idején, hogyha igazak a plegykák, az amerikai atomtengeraltjáróknak a fedészeti számítógépe volt. a kettő került be az országba, egyik az MNB, ez a másik pedig ide a számítás számítástechnikai üzemhez. Igaz, hogy én nem felhasználó oldalról kerültem kapcsolatba a számítógépekkel. Mit el? Én a pénzügyi számíteli vonalon dolgoztam, például mi a, a fuvardi bevételek elszámolásával, a statisztikai gyűjtéssel, a menetjegyek leszámolásával foglalkoztunk, ezeket már ezeket a számítási üzem csinálta, annak előtte ilyen lyukkártyás gépekkel dolgoztuk fel ezeket a dolgokat, és úgy kerültek rá a számítógépre. Most a személyes dolgokra, hogy a, a 84-85-ben az első e, nyugati utamon, a, akkor a deviza ellátmányból sikerült vennem e, számítógépet, emlékszem rá Bécsbe, a Mária azt én, akkor már egy viszonylag modernek számító, a C64, és a, a Commodore 64-esnek egy továbbfejlesztett változata, az a C plusz 4-es volt, nem tudom, hogy emlékeznek rá. A nevét akkor, ismerjük. Akkor, akkor sikerült vennem egy ilyen számítógépet, meg hozzá egy ilyen Magnóhoz hasonló adat beviteli-kiviteli eszközt, és azt hiszem, hogy, hogy így ajándékén kaptam a két játékprogramot is hozzá. És ezt ön mire használta? Hiszen... Játékok voltak, és, és tényleg a basic nyelvnek a gyakorlása, tanulására egyszerű számító, számít, számít, számító, számítási programok, meg rajzoló programok, meg ilyen dolgoknak a, az írásához. De emlékszem rá, hogy 83 ban vagy 84-ben végeztem a a tehát egy proszgratúrális képzést, számítástechnikai szakon, hogy ott egyik vizsgafeladatunk volt, hogy például a, a Commodore 64-esre kellett valamilyen egyszerű felhasználói programot írni. Vagy pedig Fortranon kellett programozni. Igaz, hogy hogy az csak papíron programoztunk, tehát az nem került futtatásra. De például nem hiszem, hogy Mászűbe, ott annak idején egy-egy Fortran program, az, ez több doboz leporellónak a kinyomtatását jelentette, hogy, hogy mondta volt egy, -egy kollega, hogy, hogy lefordították, és, és például a hibőüzeneteket visszaadták a programozónak. Itt, itt annak az időben a velünk egykorús srácok, akik a programozást, meg az, a, az operátorok, az üzemeltetést csináltak, nem kerestek különösen ebben jobban, meg rosszabból mondjuk egy ándragos műszaki értelmiségé. Köszönjük szépen, Uram. Örülök, hogy elmondhattam. Viszont Köszönjük hallásra. viszont hallásra. 19 óra, benc, 50. perc van 24 07 számítástechnika. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Hát és a műsor tűnhez egy kicsit has, illetkedve. Elhangzottam már a műsorban az a tény, hogy a számítástechnikát valamikor a szovjet párt a, egy kapitalista áltudománynak deklarálta. Ez nem hangzott el? No, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Én a 60-as legvégén kezdtem a szakmát, ma is itt vagyok, és akkoriban a szakmában dolgozók némi mosolygással idézgették időnként ezt a Tézist. Na most egy idő után persze ez úgy oldódni kezdett, és a... Hát a Szovjetunióban is, de Magyarországon is, azért csak-csak elkezdődtek a mozgolódások, tehát a kutatók, fejlesztők érdeklődtek, és elkezdtek ügyködni az irányban, és hát tulajdonképpen ez egy ilyen tűrt dolognak kezdett számítani, tehát a tiltottból a tűrtbe kezdett átmenni, oly mértékben, hogy például egy Magyar Tudományos Akadémia kutatói tézetében megtűrték azt, hogy olyan elektronikus berendezést itt ebben a fizikai kutatóintézetről van szó ami aztán később a fellegvár lett hogy egy úgynevezett tárolt programú analizátort építettek a mérnökök, a fizikusok számára amit tulajdonképpen nem volt más, mint egy számítógép, de egy állnevet kellett neki adni, mert még mindig volt egy jó csomó olyan úgymond vaskalapos akadémikus, aki nem szívesen nézte azt, hogy számítógépet fejlesztenek Magyarországon. Miért gondolták, hogy ez veszélyes? E, tulajdonképpen azt hiszem, hogy abban az időben a számítógép, hát ez az 50-es évek e, szovjet döntése volt, amit tulajdonképpen nem deklarálták mm. soha, hogy ez az elv el nem érvényes, hanem úgy szép lassan feledésbe merült. Akkoriban, hát amíg ez a hidegháborúra tehető vissza, és a, az Egyesült Államok technikai fölényét próbálták ezáltal tagadni, hogy. Ó, azok számítógépeznek? Azok számítőképpen ezek is, hát ezek csak ilyen, hát egy kicsit olyasmi volt, mint a Coca-Cola mámorban fetrengő amerikai fiatalság, stb. Tehát ez egy kicsit ideologisztikus dolog volt. Valószínűleg nem volt rá pénz, és nem is igazán érezték, hogy ebből bármiféle úgymond nemzetgazdaság vagy népgazdasági haszon származna, és valahol ezt úgy egy deklarációval úgy döntöttek, hogy ezzel nem fogunk foglalkozni. Amikor rákapcsoltunk, akkor lehettünk volna jobbak? Hát, nagyon érdekeset kérdez, mert a 60-as évek végén, 70 es évek elején Magyarországon beindult elég komoly fejlesztés. Egy idő után persze már nem volt titok, és már egész nyíltan lehet ezt csinálni. Csakiré, mert így feledésbe merült ez az elv. Az az érzése volt a fejlesztőknek, és hát teke kell valam, hogy magam is közélyük tartoztam, hogy a különbség, amit az Egyesült Államok mutat, előny, az nem olyan nagy, hogy megfelelő intellektuális ráfordításokkal ezt ne lehetne behozni. Nem anyagiban gondolkodtunk akkoriban, nem a potenciál. hanem a szellemi potenciálban, bizonyos innovatív képességekben, és Ebből valami őszintén nem volt ez egy akkora ábrám, csak mi nem érzékeltük azt, hogy mekkora gazdasági erők vannak, működnek ott a fejlesztésekbe. Ez tulajdonképpen a 75 környékén történt, aztán az a nagyobb ugrás, és én itt a számítógépek témakörére utalnék, amiről tulajdonképpen alapjában szólna ez a mai műsor, hogy akkor lett olyan olcsó az elektronika a félvezető termék, hogy a piac szakértői úgy érezték, hogy már ebből fogyasztói termék is előállhat, és gyakorlatilag akkor kezdődött meg az a mondjuk boom, aminek az eredménye a mai két legnagyobb mondjuk személyi számítógép, az egyik ugye a PC, a másik pedig még, még mindig ismert egy szűkebb körben az Apple számítógép, ami egy kicsit, kicsit más, de nagyjából ugyanaz felhasználói oldalról egy kicsit más. Annyiban ne csináljunk reklámot egyiknek sem. lényeges képességek, de hát ez már inkább csak a Én az mind. egyik pártján vagyok egyébként. A, a kérdés az az, hogy, hogy ha visszaemlékszik, volt-e olyan magyar fejlesztése, mondjuk számítástechnikában, ami, ami kiugró volt, vagy Kimagasló így kezdve a 60-as évektől kezdve? Hát most visszanézve azt mondanám, hogy azért talán ez nem volt. Mi szerettük hinni, hogy, hogy van, hogy mi egy kicsit jobbak vagyunk. Voltak olyanok, amik a, a, mondjuk a, a mi közvetlen környezetünkben és abban a, a világban, ameddig mi elláttunk, ez, ez jó volt és, és tényleg kiemelkedőnek is volt mondható. Hát ez elsősorban ugye a kfk fejlesztéseiben látszott. Talán legerősebben, de most így visszanézve azért mindig inkább egy kicsit olyan követő módszert alkalmazott a magyar fejlesztés is. Igazán elegendő erő és elegendő, hogy is mondjam, ilyen piac vonzása nem volt olyan erős a dolognak, hogy ezt, meg nem is volt piac. Tulajdonképpen nem piac-szerűen működtünk ugyebár annak idején. Úgyhogy nem hatottak azok a fejleszt, tehát úgy fejlődési erők, amik, amiket uh, manapság láttunk ithol, és annak idején persze kint is működtek. Köszönjük szépen, hogy elmondta ezt. Egy érdekességet még azt tegyek hozzá a bízikkel kapcsolatban. Igen? A bíziket az 1964-ben definiálták először, és nagy számítógépeken használták, egyetemeken, hogy a diákoknak az alapokat megmutassák, és valaki már említett, hogy ez a Beginners All Purpose Software Interchange Code, és ezt egy magyar származású egyetemi professzor bizonyos kemény alkotta meg egy amerikai egyetemen. Ez csak én, a olyan történeti érdekességként még így a végén is még, Mégiscsak van. Hát ennyi van, ennyi vonatkozásunk van. Köszönöm szépen, Róma. Nagyon szívesen. Viszonthallásra. 24 07 technika számítástechnika mai műsort imája. Jó estét! Jó estét! Péter vagyok! Üdvözlöm! Már megint csak a self tudom felvonultatni a dolognak. Legjobban! Volt egy olyan időszak, az a baj, hogy én most már számítógépbe elletülök, meg dolgozom, de mondom, most ez már nem annyira tisztaság, de akkor valahogy úgy voltam vele, hogy az így, akik így játszanak vele, azok biztos élvezik, de tök jó, de ez engem nem érdekelt. Viszont épp volt valamilyen lakásvásárlás, vagy valami hasonló, és törlesztögetni kellett nagyon, és akkor sikerült belekerülni ilyen ismerősréven egy olyan történt, hogy, hogy kiment az ember Bécsbe, vett számítógépet, de nem egybe. tehát együtt kellett kimenni, Alkat, úgy nagyjából, Igen, és akkor a katrészbúcs, én azt gondolom, hogy nagyon sok honfitársamnak járultam hozzához, hogy végül ő neki, vagy valóan cégnek, vagy nem tudom kinek lett, Már aztán meg volt, hogy azt hova kellett bevinni, azt ott bevették, utána az ember fordult gyorsan, és akkor hozott még, ha, ha tudott. Én is benne voltam egyszer egy ilyen buliba, űrület. de lehet, hogy életetlen voltam, soha többet nem hívtak. Tehát vagy valamit rosszul töltöttem ki, vagy valamit, de pontosan emlékszem, hogy, hogy, hogy valakivel kiutaztam Bécsbe, ott bementünk egy olyan boltba, ahol én semmit nem ismertem fel, tehát uh, ismeretlen technikai eszközök, garmada volt uh, ott kipakolva. Az emberünk azt tudta, hogy, hogy mi kell, és akkor én a bámáru nyilatkozások. Igen, én... igen, mert a külön kellett hozni az alaplopót, mert követte nem tudom micsoda, én is sem voltam annyira kép, hogy volt, aki hozhatott nyomtatót, és az, az jobb volt, mert az egyszerűbb volt. De az, az már a, a nagyon jó ismerősök hozhatták csak a nyomtatót. Én nem hívtak engem, nem tudod? Nem, nem tudom. Hol rontottam el? Most lehetnék gazdag ember. Ez is. a kérdés. Nem, én sem az, úgy, hogy nem gazdag. Megnyugtattál, köszönöm szépen. Szevasz! Ez volt ma az Addig Jumi Most már a pszichó szépesen abba hagyhatod a bólogatást, legalább annyit mondja, hogy aha. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, elnézést kérünk azoktól, akiket megbántott a mai műsorunk. Olyan tekintetben, hogy bizony sok olyan mondat és sok olyan válasz hangzott el, amire nem tudtam megfelelő szókészletet alkalmazni. Inkább csak csodálkoztam, és a kérdőjel helyett alkalmaztam nyökögéseket. Jövő héten ismét lesz addig, Kádárél, Azt hiszem, hogy, hogy az olimpiával fogunk foglalkozni, hiszen az is elkezdődik. Hamarosan fontos olimpiák a vizsgált időszakban. Ez lesz jövő héten. Önöknek kellemes pénést kívánunk. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Béhallás.